כל היום אני עובד במכרת אחת. מחכה לו כל היום, הקפה לא חד. אני מבריץ מבית הספר. על עליו לנורא לטבע. יואו! יואו! במוצרי שבת בעצם יש תוכנית דיבור פוטר. תנועות נוער, זה הנושא הבא בו נטפל, תנועות הנוער משגשגות, ואנחנו מתכוונים לצופים, לנוער, לשומר, לבודניק הצעיר, תנועות שמטרתן היא לחנך את הנוער לאהבת הארץ ולעזרה לזולת. נמצא איתי באולפן, דניאל. דניאל הוא בן תשע, וחניך כיתה ד' בתנועת הצופים. שלום. שלום. שמענו שבצופים כל חניך מוכרח לעשות מעשה טוב אחד ביום לפחות. זה נכון? זה נכון. המדריכה אמרה שחייבים לעשות מעשה טוב אחד ביום. ומה יקרה אם לא תעשו? נשרף בגיהינום! <laughs> קרה שעשית יותר ממעשה טוב אחד? בדרך כלל אני מעביר סגנה את הכביש! פעם היה טיול מהבית אבות, אז זה העביר אותי שבעה זקנים את הכביש, ואז היה לי שבוע חופש. מה זה?! זה מיקרופון? זה? תעזוב את זה. בלה. אבקש לא <ח> לפלוט באולפן. נכון. דניאל, אתה מוכן להדגים לנו מעשה טוב בשידור חי? כן. אני, אני, אני אדגים מעשה טוב בשידור חי, אני העביר את הזקנה, ואני אסלול פה כביש, ואני אעביר את הזקנה בכביש שאסלול. בסדר, ועד שדניאל יסיים לסלול את הכביש, נשמע בינתיים Allez, allez, allez, c'est un... Boy, boy, boy, c'est pas, boy. Eh voilà, c'est un -ce boule de verre. Tchon, eh bon, c'est bon, c'est ça, c'est pas, bon. ועכשיו מיד שדניאל יסיים לסלול את הכביש, נראה אותו מעביר זקנה. דניאל, אז סיימת? כן, גמרתי לסלול. אפשר עכשיו להתחיל? איפה הזקנה? איפה הזקנה באמת? היא הייתה פה. ואיפה היא עכשיו? לא יודע. אז בוא נחפש. תבדוק בכביש, אני אבדוק במשרדים. בסדר. מצאת? זקנה. לא, עוד לא. תסתכל מתחת למכבש. זקנה. איפה היא? ישו פולסלארם! פולסלארם! לא, לא אמרתי לך כלום! ספר לי דניאל חמודי, איפה הזקנה? טוב, אתה זוכר בספרות שלמדנו על דמות עגולה ודמות שטוחה? כן. אתה זוכר? כן. אז גם זה וגם זה. היפופוטאם! אבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטאם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם! היפופוטאם.co.il